ریاض الصالحين حدیث نمبر دے اتال سواد رش پیتا اٹارہ سواد نمبر حدیث دے وعن امی شریق وعن امی شریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہا بقدل اوزاغی نبی علیہ السلام حکم کړی لري او وجلو د کربوري باندې اوزا کربوري ته وې وقالا او نبی علیہ السلام او وجه دا وا د وجلو د کربوري کان ينفخو علی ابراهیم چې د پکور کا په ابراهیم علی السلام باندې پاغور چې نن مرود او دا غو پلو چکلا سورخڑی اور ته ابراہیم علیہ السلام گزار کا نو دا کر بوړه راغ او هغه اور له به پکې حالان کې داغه په پکوبانه اور تیزی زید نه خدا ښکار کوله چې تاسو سره بغوښ کوم دښمنۍ نو دا ریډ او وجنه چې دا غلط کار کړو الله وي بل حدیث اقتلو فی الحل والحرم ورست راځي په زمینی حله او زمینی حرم کې د مردار کې وی او دته په وجه لو ثواب ملایوي کوي که په لومبي ځله چا عمل نو ډوډه ثواب ده په دویم گزارمن کوي نو ډوډه ثواب ده رسو ثوابونو رازي نو هغه بنده چې هغه حق پروستوبد خوایي ادا حق پروستو د بیانونو د بندولو کوشش کوي د علما او حق پروستو د درسونو د بندولو کوشش کوي خلک ته منکای نو داغه په منکولو باندې دین نه خرابې او هغه دین بیانیږي خو نا خپل کار کوي اغه د الله دشمن دي اکتلو فی الحلم والحرب ولداسه کې شذ قران درسونه منونکي په خلکو متفقون علی وعن بی را رضی الله تعالی نو قال او قال <سؤال> رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله علیه وسلم من قتل وزا تن فی اولی ضربه چا چتل کو کر بوله فاول گزار سرا فله كذا وكذا حسنتا در پاره دوم نه دوم نه ثوابونه دینې کوي او من قتلها في الضربه الثانيه چې قتل کو دې کړبو دی لره په وهلو دوی مسر را په دویم گزار سره مرګه پاول گزارته خطا شو په دوی مې مرګه نو فله كذا وكذا حسنتن در پاره دورا دور بدلی بدله ثوابونه دی وایین قتلله او کوي وجغی له په وجهو درم سره نو فله قذا وکهذا حسنتن نو دغ دپاره دومرنو دومره سواب نهدي وفی روایې نو په یو روات که غریمن قتلله وز غنوي او ولې چا چې قتلکه کربو ډ په اول ګزار سره کوتبهله تو حسنتن د دپاره لیکلی شي لکلی شي د دپاره سلی کوي اوغه کاربول پهشه ګرځي چې کاربول کمزې مومي انو کاربوله وجني کاربوله په جای نه کار کاربوله چې کم دي کې وجني سل نه کې ملایوي په کاربولې من کوتلا چا او سو جو وجو وجري شو وفي ثانيه وقدم زل دو نه زالې کا کمز دي نه نېکي کم را چې په دویم گزار دې ملک او في سادستي دو نه زالې اپدريم گزار کې دین کمنی کی دا پرم بی گزاردی چی مردار که کربوڑی نو سننے که ملاوی گی قال اهلو لغت ویری ال الوزغو العزامو من سام ابرس دا غت کربوڑی دی وزغا دا کربوڑی اغغت کسمت ویری شی سام ابرس <تصفح> بوشه ومن وعن بی هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنو دا حضرت ابو هریر رضی اللہ تعالیٰ عنہون نقلی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اوی رجل اوی را اغاق قاربی رضی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل اوی خا مها ز بسدقه کوما خا محل ات صدقن به صدقته هم خیرات وکوم زو خیرات فخرجا نوروخ کاو به صدقته د خیرات پرنه زشه هغه به خیرات کوم ناغه صدقه وخکله خه خلقشت صدقه کی خیراتونه کی د الله د دین لپاره خو صدقه کی شرطه ګوره یو پای کی به اخلاص وی پای کی به اخلاص ځان کی پیدا کی کمو او بلدا چې صدقه د یاده پرانی د نو موږ پردې نه لالچ د پرانی یو سړی حدیث کړه د نبی رې صلوات و سلام وي چې زه به مخه خیرات کوم صدقه به خلکو په پلار په سبب مور په سبب خیرات کوم دا به کوم فوز عافیت سارق نو کې خدا هغه هغه صدقه دره پلاس دګ لاګر کی چا شفوا نو اغا صدقه غروه کلا او اغیش چاله ورکوله اغه پی جاننده نو راغه غلا ګرو دغلاګر په لاس کې صدقه کې خدا نو غلا غلاګر ته صدقه ملاحو فخرجا فاسبوه نو سبا کده خلقو يتحدثونا اچ خبره خبره خبر خلقو کولې چې سار شو خلقو خبره کولې چې تو صدق علی صادقین چې صدقه کړې شوی دا پغلاګر باندې ویل کبه گاښ په پغلاګر باندې صدقه چا کړې دا غل باندې خیرات شوی دا وقالا او هغه مصدق چا چې خیرات کړو هغه دا خبره واورې دا چې او ته هم ما هوځدا بسې شړې دا هوغلاګر ته سما صدقه مېلاوي شوی دا ا نو وی وی اللهم لك الحمد اے الله تاد پر حمد دې زراګانی دې ما خو دې یو نیک بندہ تور کوم نوغه صدقه ز ما خو غلطه ملاو شوې ده لا نو وی وی لا تصدقنا بصدقۃن خامغازب صدقکم صدقہ زوبن صدقکم فخرج بصدقتهن او خلا صدقخ خلا بیا پتیا له صدقه ورکلا په د ځانې یت نو کې خو داېصد کې لله په لا د زناکارې خ کې تیارواب د ص دق ورکله اوواغ کې د زناکارې لاسغصد ده اوور دا واس بهو سبا کې خل چ سبا شو یا د سنو بیا خبرې کوي چا بیگا بګا په زناکارېښزبان نه چا خیرات کري دی لو تصدق اللیلتا علی الزانیه چه صدقه کړې شي نن شپه پس زناکار خجبان خیرات شوی ووقالنی اغسل تطهوره جدا خبره غته ملا شو چا چی خیرات کړو پس زناکار باندې نو او وی اللهم لك الحمد ولا زانیه ای الله تعالی الحمد ندې چې ما صدقه پس زناکار شوی ده او وګوره یا الله ما هويدا بنیک انساني نیک زنانه وی لوغا زناکاره خزه خطريده ما دصفه تا و بیا وی الا تصدقنا بسدقه تن ها مها ز بس ز صدقه ور کومه صدقه زبله بور کوم دغه بنې قبول شي وي فخر رجبه نو اوخ كلا اغا صدقه خپلا فوزا في يد نو کې خدا د صدقې لپاره تیاری کې ورکړل په 50 د مالدار کې موتبر سره او دغه لاس ته صدقه د اورسیده نو فاصبحو نو چې سبا شو سبا کله خلکو یتہ حدسونه چې خلکو خبره کولی چاله کتو صدقه علا غنین چې خیرات کړي شو بهګه په مالدار باندې چې خیرات کړي په موږ جذانا نه نو کې مالدار باندې بهګه خیرات شوی حالان کی اخرات ورقوم کی ته خدا پته لوشه دا مالدار دیه خدا یو عام کس دی تیار وا فقالا آ نو چې کدا خبر شو نو وی هغه چې ما سور ازل صدقې ور دي نو دا هغې مستحق تر سي دي دي کز غلا کړ دې اب نا کار نو امنا کار لو کومالدار دې په خو کېږي نو دا سوجه اللهم لك الحمد على صارف وعلى زانيت وعلى غني الله تر الحمدلله هم پور کولو د صدقه غلا کرتا پزانی او په مالدار باندې ما خوږه بسي خلکو توړګم نو درې پیرې می صدقه کړی دا او هغه درې پیرې صدقه داسې خلکو ته ملاو شوې دا چې یا ظاهری خراب خارک دی او یا متبردي فؤتیا اغا اورولې شو یعني خوب اوتیا اورولې او ویلې شو اما اما اما صدقۃ کالا سارقن ار چه دا صدقہ ستا بغلاګربانی دغلاګر ورکولو د صدقې ستا فید بد اوشي فلعلوا ان یستعف عن سرقته چای چه دی بازار بچکی دغلا نا دغلا نه بمنشي ستا پدې صدقې کول سره هغه ته بد افد ملا اوشي د اغلا دمنشی په امزانيته هرڅ زنکاره خزه تا په صدقه کړو وا اغه ته د ميداو شي فلعلها ان تستعف عن زنا ها فلعلها تستعف عن زناها شایسته د زنکاره زان بشکي د زنا خپل ستا تا په صدقه قرباني د د صدقې اثر بې چغلا ګربا دغلا د منشي د صدقې اثر ب چې کار باد د زنا نه من شي وعمل غنی فله ايات مالدار د شاید چې دا مالدار ايات تبیره عبرت واخلي فاون فکو نخر چوکې مما دااسنه آتو الله شورکرې غ ل رالا اغه کبه نور خیرت پیدا شي ماغه بو چغور نور خلق خیراتونه کوي او ما خیراتونه کو ما زکاتونه کو نوغه په کې توفیق د مال او رود صدقه پیدا شي د واسن دي رواح البخاریو به لفظي او مسلم به معناو نو چې ار یو کاڅه کې نو چې په سې نیت الله پای کې خیر اچوړه زناکارو و د زنا نه منشي او غلاګر بدغلا نه منشي ابل کې به عبرت پیدا شي ناغه به صدقه ور کوي دین نه نک پسه صدقه وباسي نفلا پسه نخپلا پسه نې ځ باندې ير بیا به خلک دا وای دا خلکو دا پاړه و چې دې پوک ما صحیح ځې کې مال لګول د دوه خن راځي چې ته ولیکې چې کار کیږي نځه کې mehnat کیږي حراش عبدې کې ورکا لکه مونږ دا زمونږ د جمعه د الماری دې ته مونږ د غلګو نترواځیو تلګو دغه الमारी <سؤال> جوړو نو کوي نو څه اسه په یو ګونو په یوځه په دې باندې به خرقي دریا کوي او په اصل ځای نه ورکو چې کوم طالبانو قران نه پراتی په دې کده سمون نه پراتی محفوظ دي جمعه د الله کور دې وعنه انقلي ده ابو هريره رضی الله تعالی عنہ قالا و كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوه او ومنګا د نبی عليه السلام صلوات و سلام سلا په یو دعوت کې فاروفیا الیه الذرو او را پور تکلی شو نبی عليه السلام تللی چی غوخه دللی چی یو طعام کې موږ د حضرت سلو نو دا غللی چی خوخه نبی عليه السلام وکانت تعجب او دللی چی محبت بکاو د سره ان خوخه لی شي د نبی عليه السلام دللی چی غوخه پیغمبر ته خوخه فَنَحَسَبَ مِنْهَا نَحْسَتًا نُويش کولا داغلی چې د دا اډو ګنا نستن په شکولو سره غوغه وقالا وی وی انا سیدو الناس یوم القیامه زب سردار د خلکو نیمه پرز د قیامت کی هل تدرو نا مم تاسو زکا تاسه وی گئی آیتاسو گئی چې مم ما چې دا سرداري ما ته د سوژن ملاوبي يجمع الله الاولين والآخرين في سيد واحد جوا بکي الله اولنه خلق او نوسته نه خلق په خاوره یو کې په ټول بجما کې نبي عليه صلواتو و د خپل مشریزه سرداري بیان دا کوي چې ټول مخلوق به الله بجما کې اولنه او اخرنه په يومه دهان ده حشد باندې فَيُبَصِّرُهُمُ النَّاظِرُ نَگورې بدېتا اناظر کتونګي داسې اوازې به یې میدان به چې یو بل به یو بل ته ګوري فَيُبَصِّرُهُمُ النَّاظِرُ نَگورې بدېتا کتونګي ټول به ویني و يسمعه المدعي او اورباده لرا آوازه اذا يا بلن كه ويسمعوهم الدائي او ويسمع او او ريباتاي لرا اواز كه اونكه بدايته اواز او رولشي او ريب او ريباتاي تا او ريباتاي تا اغه بلن كه دواز ابوري وتدنو الشمس او رانزدي بشي د تنور فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ نُبُرَصِيقِ الْخَلْقِ خَلَ بَدُورَا پریشانې شو پرسېګي خلک دو وجه د غم او د مصیبت نا ما غس تعالی یتیکونا ولا یحتملونا شایب طاقت نه لري او به احتمال لري د برداشت کولو دا نوای به خلک وَيَبْخَلُ كَأَن لَّمْ يَمْلِكْ مَالًا ۖ تَنفِيلا مَا بَلَغَكُمْ آیا ني تاسو هغه ست چې تاسو پای کی آیا تاسو نو ګوره چې تاسو په سور تکلیف کې په سور مصیبت کې هغه ست چې دې تاسو تا تاسو په سور تکلیف دې الا تنظرون مَي يَشْفَعُ لَكُمْ آیا ني ګوره تاسو اوگو آیا نگوری تاسو چو سوک با شفارو چو کی استاسو در پارا اخپل ربتا آده سوک نشتا چستاسو در پارا شفارو چو کی در پارا اخپل ربتا او زرد حساب و کتاب شروع شی فیقولو بازو ناسی لبازن نوائی با بازی در خلقونا بازو تا بازی خلق با بازو توی ابو کم آدم پلارستاسو خو آدم علیہ السلام دے اگر له سوال وکړنه چی صاحب شروعږي او زموږ د پاره شفارهږي نو ویه اتو نو هورا بشي داخله ټول بابي ادم علی السلام ته وایقولون وای بوتا داخله کوي ادم وانت ابول بشر ای ادم علی السلام ته پلار زموږ د ټولو انسانانو وی خلقک الله بيدی پیدا کړی تر الله په خلاص باندې وانا فخفیقا من روحی او پوکی کڑے پتا کے دخ پل روحنا و امرن ملائکہ حکمی کڑے دے پرشتو تا پسجدی کولو پسجدو لکا نسجدو کلاتو نفرشتو لکتا تا و اسکن کل جنہ او سوڑے دے تالا جنت کې علا تشپع لنا الارب کا آین شرے چشفار سکی زمانگ لراخ پل رب تا ایا سو غنشتہ د شفالو شکمن لرا په طرف در په طرف ستال الا تراما نحنو فی و ما بلغنا آیاتنی ویني چنی منګه پای کی اوا غچ منګه ورسيرو منکم حالت تر سید الی اتنی ویني چمو پکم حالت کیو ډیر تکلیف سره مخ یو وقالا نو بو تادم علیہ السلام ان ربی غضب غضبا بشکره رب زما غصر ای پداسی غصه سره لمې یغ زبه قبلله هو ممسله چې نهې غسه شوي مخکې د دی نه پهشانې زما را دا دي دا داسې غص دی چې د دی نه مخکې داسې غسه نه اوزه کوېکن غور ده والله یاغ او نه د غسه شوي پ ا به غصشي پ د دی نه پهشاندرې نه هو نهېې شجرتې او له من کړي منږه را د و نه له د یو غ نه منه کړی ف شو نو ما نه فرمانې وکه فرمان خو ده ف فسي ما نه فرمانی کړی وه پهره بادي یا زما شکل دګونه جوړ شوي خلکو ته ګونه نهوه خو شکل دګونه م کړی وه د تروج خلق وبوست کی کنا نشمات او ګورو نو موږ ته صحکاری ګنا حالانکه هغه د الله په لسان ګنا نه دی دامنا وسو نفسي نفسي نفسي ماسره د خپل ځان غم دی ماسره د خپل ځان غم دی چلا به ماسره سکه نفسي نفسي نفسي از ابو زید له اله غیری غیر زمانہ بل پیغمبر غمبر تهلار چېې او دغه نه سوالو کې بو لا نو لالار تا, تا نوح نوحلې السلام ته دا نوحلې سلام یاد کړی د کلوم بې رد د ش په مخ نوح ځمکه السلام کړی نوحلې سلام کړی د ځکه آدم ساانی هم بیا وي او د دن الله بیا دنیا جوړه کړی بیا اده کړی وه په یاتون را ب دا خلکو نوحلې سات سلام و اي بوده داخله kia نوح انت اول الرسول الى الارض اي نوح عليه السلام ټول به پیغمبرانو نه اي زمکه والو تا ته مخز مکه ډمبه پیغمبر انشاء الله را لګره پرد د شکر باندې وقت سماك الله عبد الشكور او تا کې نو مي خده تعالی تا تا بنده تابدار زمنګ ته پاره شفارش وکا الا <سؤال> ترى الا <سؤال> ما نحن فيه اتنو ګوري هغه څه مونږ یو پای چې کوم مصیبت که مونږ یو ته مونږه خګوري الا <سؤال> ترى الا <سؤال> ما بلغنا اتنو ګوري هغه څه چې مونږ رسېدلو کوم الا تشفع لنا الى ربك اتشفارسنه کې زمونږه خپل رب ته ويقولون بوو ته نوح عليه السلام ان ربي غذبل <سؤال> یومما غزبان ب شکه زما ربا ننو غ سرې ن نوځې په داې غصې سره لم غذب قبل <سؤال> له هو ممسلو چندې غصه شوي مکه دی نه پهشاندرري والی یاغ به بعدده مسله هو چری غصې شي پهې نهپشاندرري داسې غسا نه مخکو او نه برې اوچوسله نه غ سرري و نه هو قکه نتللیدعوتتن. ابیشک او زمد پاره دعوت زما یو دعاو ها مستجاب دعاو عقب نشي دوا وا شالله را سره وعده کوي چې د بستا دعا خامخا قولم نو دعوت بها علا قومي نو دعا ته پاري ما په کوم ځا یني چې دعوت په سل کې علا راجن من خيري نما پاغه دعا کې خپل قوم ته بد ویلو په دعای مهو نکړو آ نفسي نفسي نفسي ماسره د خپل ځان غمد دې د فکر د خپل ځان د فکر د خپل ځان چې ماسره به الله سکاي تاسو لار شه زمانه بغیر بل پیغمبر ته ځهو اله ابراهيم تاسو لار شه ابراهيم سره یاما سوال کړي چې الله انهو من آل یا الله دا زما بچي دا خو من اهلي زما دا اهل نه دي ما ته پتن وا دا زما دا اهل نه دي او الله ويلو انهو ليس من اهلك دا استاد اهل نه نه دي غير تابدان ابراهيم عليه السلام تلار سي نو او استاد صفادو شوكي الله بشي داخله ټوله ابراهيم عليه السلام تا فايقولون واي بدا خلك يا ابراهيم انت نبي الله او ابراہیم علیہ السلام تپے ہم بردال لائے و خلیلو من آل الاردی او خلیل دال لائے پا مخدزم کا خالص دوست دال لائے اشفع لنا الى رب کا سمنگ شفارو سوکا اخ پر ربتا علا ترائلہ ما نحن فی آیت نگور اعصد چم پائی کیو فیقورن وائب دیتا ابراہیم علیہ السلام ان ربی قد غزبر یوم غزباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله و اني كنت كذ كذبت ثلاث كذبات बेशक ما دروغ ویلودری دروغ احدیث ما دروغ نہ ظاهر کی حقیقت کیغا دروغ نو ظاهر کی دروغ کاری دلغه حقیقت کی دروغ نو یو انی سقیم او بل بل فعله كبيرهم هذا او دریم او هاجی اختي نه دروغ نو نو نفسي نفسي نفسي ما صدق ولزان فکر دي حسابو اله غیر یازان بچکی خپلزان بچکی حسابو اله غیر لار شي تاسو تول دان جاغي به ګناګار وی یا باغ ورته ورنه لاي لوي مقامات تي خدا موږ تخې چار یو پیغمبر د بل نه هر یو پیغمبر وګړو دا غي خاصاري وا چې زمانه بل پیغمبر او چتې زمانه بل پیغمبر او چتې چې دا به ګنانګ نه ګنانګا نه دي هر یو پیغمبر خپل مقام د لري خدا دا غي ډوره عاجزي وا چې د خپل ځان د پاسا بل پیغمبر او چت غني بل پیغمبر او چت غني نن د ځان د پاسا بل او چته سم, زو, زو خدا سے اذا ابو الام موسا تا صلات سی موسا علیه صلاة و سلامتا نورا بجدہ خلق موسا علیه سلامتا فا یقولون و آئی بدئی حاوز شے بل زیلہ زیمی منا بل زیلہ سلہ ما سر دے والا دورا اکلا نو غٹ دورا با ما سرہ کے ما د داوی نو زبت در سمکو ما دانو چبائی استانی من کتابو نوی بل زی کے با قرآن وی ما اوی نا بل زکر شړایما هر پیغمبر وې تاسو لار شي الی موسی الی نوح الی ایبراهیم علیه السلام یا موسی انت رسول الله ته پیغمبر دا لای فضلک الله برسالاتي وبکلامی عل الناس ورکه ته نه لا لا په پیغما تو خپل او په غبل او په خلقو باندې په زمانہ اش فعلنا الی ربک اش فارصوک الا ترى الى ما نحلو فيه فيقول ان ربي قد غضب اليوم دمك كثير جدا واني قد قتل تنفس موسى ليس ما وجل لنفسه تعال به وجهه قتت فرعوني لم امر بقدر اج حكم نو شوه ما تاب وجنوده اوګورا هر پیغمبر پدې د نفسې نفسې د خپل ځان بچولو کوشش د خپل ځان د بچولو کوششه نفسې ماته حکم نشوي اې زه بوته سولار شي الای غیر پیغمبر ته زمانہ بلتا اې زه ویل عیسا فایتو نه عیسا فایقولو یا عیسا انت رسول الله وکلمتو کلمت الله کې پیدا او په کلې میدوکنون باندې چې غورزورې والله دا کلې ما مر یا متاروو طرف الله نه و کل لمتنناسهفل ما دی او خبرې کړې تا د خلکو سره په ځانګو کې میش فله نه الربې شفارووکه منږه را خپل ر سرهلهاته اعلامما نه خنوفي آیا ترې چې موپم موثبت کېګارلو قولونو وای ب ساالی س نرببي قد ذبت یوغا زبان لم یغضب قبله مثله ولا یغضب بعده مثله ولم یذكر ذنبا او نه ذکر کړی غونا دا نفسی نفسی نه ذکر کړی غونا چې دا غسه غناو یو پیغمبر غونا ذکر غونا نه کړی ها حیانه چې زما د خلاف او لا کار شوي ذکر دی قابل نیما مقصد چې زما خلکو عبادت کړي دي زما خلک عبادت کړي زه مدد کړي ما نو مات د الله نشرمه حیا راځي نفس تاسو دا چې زما نه غیر بل پیغمبر ته ځبو ویلا محمد صلی الله علیه و سلم غي محمد او فی روایت نو په یوې واټ کې راغلي دا څه پهاتو نارا بشو دا خلک ما ط نبی علی السلام وي ويقول دا خلق یا محمد انت رسول الله اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تذال رسول رل گلی شو وا خاتم الانبیاء او ته ختمون کې د سلسله د پیغمبرانو وي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر تا او تاخي بخنه کړی الله تا تداغه چې مخکیو د ګناهونو د بوجونو ستانه وا چورستوي د بوجونو نا اشفعا لنا الى ربك شفار سکد مخ خپل رب الا ترى الا ما نحن فيه اتنيني اساس منګ یو پای کې فان فانتلقو نبی دي سلامو زبروان شو ما لو زبروان شم نوراب شم زولند د ارشنا فاقعو ساجدا للبي زبر پرهو زما سجده كون کې خپل رب صوم ما یفتحو الله علیه مما حمده بیا بکولاو کی الله فما پرابن جل الله ما باندې محمد دا صدقه سوره کلمات د حمد دی, دی, دی و حسن الثنا علی شیا او خسته سنا پاغه باندې چې څنګه دی د سسیزه ایریا کامل سنا او کامل حمدونه چې دی اب الله فما پران دی څوسما ته یاد ندي ا کلمات سنا لم یفتحو علی احد قبلی چن دې کولا کړی غیلہ دا پیاو کس مخکې زمانہ سم یو بیا بویل شی زما په سجده پروت یم ماته بویل شی یا محمد ارفا اے محمد صلی الله علیه وسلم پور تکه خپل صدر را سل تعطا والله در کولی بشي تهته سوالستا وشف او شفارش کوه تو شفا سفارش بسستا منظورلی شي په اررفور آسیپورته نپور ته به کمم زخپل سر د سجدنا پهکوورو اومتتی یا ر اره به زما زما او مخ لا ورکتی یا رې زما اومتخ لاسې وکهه بچ کا او <وبا> بولیش یا محمد ادخل من امتکم اللہ حساب آلیه من البابل ایمن من ابوابل رذر کسی نے دیخوا پاک او د بخاری او دا مسلم روایتن علی امداب کیگی انشاءاللہ یو وقت دا روان دے یا <وبا> محمد او ماتبو بولیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادخل من امت کا دنکا دخل امتنا جنتا آسوک دنکا لا حسابا چنبو حسابا غبانی من الاب من الباب الایمن دا غدروازی خنا من ابواب الجنہ پتروازو دا جنت باندی وردنکا وهم شرکا انناسی فی ماسی وازارکا من الابواب او دی به شرکا دخل کنا پا سکی چا سیوا د دې ندی منل باب ابواب دروازونه نبی عليه صلوات و سلام او چدا دروازه صلی الله علیه وسلم ماته پړه ده او باقی د جنت چ کومې نوري دروازې دي نا خلکو ذنور خلقو ده پړوي په باقی دروازو کوم شرګري زمانہ یې ندی لا چکه دروازه دا خاص په دې کې بده ده خاص د نکی دلوي دینا علاوه دا دی نه اللاوا چې نرو خلکو د پاره کمې دروازیي دي نوغم د دی دپرهدي د هغه نرو د پاره صرف هم دغه دروازی دی په بله ب او دا خاص خلک چې کم حصاب بو سره نه کېږي نو په دغه شکو دروازو به همدن نه کېږي د نرو خلکو سره او د دی د پاار به یو خاص دروا نو چې پاخاص دروازه نور خلک نه چېت ل به غیر د دی نه. نو دیوا پا خاصم زی او پا غ نور وبم زی پوشی کړو قاسم قال بالي نبي عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده زمال قسمي پا زاشي نفس ما پلا استا کیده په قدرت دای کیده ان ما بين المصراعي من مصاریع الجنه اا ما بين د جنت پما ما د دو در شرو بین دو در شرو دو دروازه د جنت مما ساری الجنه دا در شرو دو دور فاصله دا کما بینه مکه تا وحجر لکه سنگ اشما بینه د او د حجر کی سور فاصله دا او کما یا پیغمبر پاک کما بینه مکه و بصره لکه څنګه چې د مکه او د بصره په من کې څوره فاصله اے د دو دوو دర్శلو د دو دర్శلو یو طرف او بل طرف به دوړوي پلنه لکه سورہ چې د ا د مکه او د حجر مقدس څوره فاصله دا یا ما بین د مکه او د بصره په من کې چې څوره فاصله ده دا حجر دا په بحرین کې یو خار دی دا کناز دینا چې د جنت دروازو منځ کې په دوه فاصله وی چې څو فاصله د بحرین او د مکه ترمنځ زاða یا شئ یادمکه او د بصره ترمنځ زاða هغه ډېر زیات دی نو د دې دوو دُرشونو منځ کې په دوه فاصله وی الله د زموږ نصیب کی. متفقن علیہ اتفاق کله شی په دې حدیث په بخاری او د مسلم دغه حدیثونه وګورئ وګورئ په 3 پاره نسې څه پخلوای په اړه؟ به بیا به انشاء الله چې کله خالي پورز به انشاء الله بیا دروځي. ورې یو کتاب سوق به بیا به انشاء الله د هفته د ورځې نه شروع کوو، جمعې پورې د ورځې نن چټي یو هوټل زیاته یخنی د سهار ټیم کې اکثر د یوځې دبل زین جن خلقزي زنانو تم تکلیفی دا ټول <سؤال> عوام لري تیری د اجتماعه پس بیانې تیری په دیم کولم ترځه اعظم لګه ورسیت نه مې ان زنانو د علاج دوايو په انشاء الله د هفته بیا سبو خونو شروع کیږي په 26 تاریخ د